Doi viei Doamne, plânge cu struguri roșii via Ta, de când ai ars-o cu războaie, ca să potolești dreapta mânie a Ta. Doamne, plânge cu ciorchini căzuți via Ta, de când ai ispitit-o șarpele cu secte, fiindcă n-a stat sub ascultarea Ta. Doamne, plânge cu lacrimi de struguri via Ta, de când ai lovit-o cu grindă la încercării, fiindcă a greșit în fața ta. Doamne, plânge cu frunze viața ta, de când bruma de părtării tale i-a zrobit inima. Doamne, plânge cu boabe mărunte viața ta, de când ceața și mucegaiul bolilor, sufletului și trupului i-au măcinat roada ta. Doamne, plânge cu sunet de coarde arse viața ta. De când gerul privirii tale i-a oprit seva din ea. Doamne, plânge ca o fecioară părăsită viața, De când pe sânii ciorchinilor a căzut mana cerea. Doamne, plânge ca o văduvă îndoliată viața, De când tăciunile morții mănâncă roada Ta. Doamne, plânge ca o mamă îndurerată viața, De când vrăjma și o rup ca să trisipească moștenirea și slava Ta. Doamne, plânge cu roa pocăinței via ta, de când așteaptă ca mâna milei tale să o îngrijească și să strângă roada Ta, Lacrima izvorului. Doamne, dorul, un vârtej de ispite a alungat, și în adâncul de ocean al Duhului Sfânt am intrat, fiindcă izvorul lacrimilor sufletele ne-a curățat.